побували внизу на болоті і тільки тоді повернулися до стану. Кий зібрав старішин. «Я ось що думаю, – сказав тихо, – гунни йдуть по нашому сліду і незабаром нас дожнуть, нас. То краще зустрінемо їх тут, ніж десь у чистому полі, де вони мають безсумнівну перевагу але щоб зупинити й перемогти сильного ворога, ми повинні перехитрити його. Перехитрити? Гернак теж не дурень. Ворон пошкріб сиву по тилицю. Розкусить нашу хитрість, і нам же буде гірше. Не розкусить. Я придумав таке, що він ні разу не зустрічав у житті. «Що ж це?» Старішини запитально глянули на молодого воєводу. Кий примружився на сонце, що вже почало звертати полудня, і освітлювало галявину з правої руки, і, подумавши, сказав «Подивіться, яке тут місце. У тилу у нас болото. Отже, обійти гунни не зможуть, потонуть у ньому». З двох боків густий ліс. В гунській кіноті по ньому теж не пробитися. Залишається в них для атаки один шлях – галявина. Тухай нападають по ній. А ми тут приготуємо пастку. На їхній клин поставимо міцний полянський тин. Об нього й розіб'ється. Ірнакова кіннота. Старішини не зрозуміли. Тин – Ну, хай буде не тин, хай буде чистокіл, рідкий, мов вила, і гострий, як списи. Ми перегородимо ним поляну ось у цьому місці, недалеко від берега. І нехай спробують тоді гунни розірвати нашу лаву. Не вийде. Зробить чистокіл мій рід. І він глянув на щека ясений грозу. Хлопці... «Піднімайте русів, готуйте кілля, вбивайте його у землю так, щоб воно остряками стирчало в бік нападаючих, але не густо, на віддалі. Одного кроку». «Для чого це?» – спитав Ясен. «Потім побачите, йдіть. А я тим часом решту родів поставлю в лісі в засідку з одного і з другого боку галявини. Приготуємося як слід» аби тільки Ернак напав на нас, аби тільки напав. Ідіть. За хвилину поляни заворушилися, мов мурашник. Руси зрубували молоді дубки, граби, вбивали їх навкису землю дерев'яними довбешками, а потім загострювали мечами, і вони скидалися на вістря з песів. Інші роди, забравши зброю, Розділилися навпіл, одні засіли в лісі по праву руч, другі по ліву. Кий суворо наказав їм вступати в бій лише тоді, коли гунський клин вріжеться у полянське частокіл. Минуло небагато часу, а галявина вже була перегороджена рідким навки поставленим частоколом, і тоді з поля примчали кінні вивідачі. Воєводо, гунни, далеко, за два чи три поприща. Вся орда чи невеликий загін, вся орда, ідуть як хмара, поля не видно. Ну що ж, це добре, сказав Кий і звернувся до своїх воїв. Родовичі, Русь, ось тут ми або переможемо, або всі поляжемо. Для гуннів ми приготували добрячу несподіванку. Та щоб вони до останньої миті не помітили нашої загорожі і не повернули назад, як звичайно це роблять, коли бачать, що перемоги їм не здобути, хай кожен з вас стане перед загорожею так, щоб з собою і своїми щитами затулити частокілля. Вої Ернака думатимуть, що перед ними – Звичайна полянська лава, як це було біля Родня чи на Широкому березі,